الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بيه ورسوله مبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمن ريسة ريق بي كاتر طبية فونة كشيخ محمد بن عبد الوحاد رحمه الله صوت القائدة الرابعة بصوت ريق بي كاتر أن مشرك زماننا أغلب شركا من الأولين dhe të të regulli kater është se mushrikët e kohës ton, të tonë dhe më të në ta që në kohën të tonë bëjnë shirkë po Për më të adhesi se që uënë muslimanës jo. e gjo kan, e kanë shirkën më të ronë ose më të ashtër ose më më të madhë më të vrazë sësa mushrikët e të ashtë mushrikët e Kosë të nga mellit sallallahu alai sallam. Në emne l-awëlline ju shrikune fër rrëkhaë wa ju khlisune fër shqidda. Sërse mushrik të parë, mushrik të asalkohë, kanë bërë shirkë kër janë konë në gjendje të qetë, edhe në rrëhatij. Kurse kanë drejtu duam me së njëritem dhaj Allah që kanë pasë vështërsi. Kurse mushrik të kosë tonë, شرك كان عند بره ادى م رهاطي ادى ن وستتي ادى مثلا كل هذا رغولي كل استغمنت ف الشيخ محمد النجار يود الدليل وقوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلفين له الدين فلما نجاهم الى البر الى هم يشركون لقد وطل... قريبن انيه Ata e lukëshin Allahun duke ja përkustu fenë, ose i badekin, ose lukëshin, me sinceritet vetëm Allahut. Në të një kanë drejtu vetëm Allahut me pasë për ti. Felemna në gjethën i delber, kurse kur Allahut i ka shpëtu, i ka në gjithën të tokë, ok, atëherë i dhavëm një sirkun, kur ata kanë qibu me bërë sirkë. Në të në të në konë me, me dhe hati, kanë bërë sirkë, kërë kur kanë hitë nga një dhe kanë pasë vështirti dhe ka, kanë fillu vazë dhe më thëmë mi likune dhe mi train edhe është prisë përse ngu koha edhe deti atëherë ju dhe në lutë vetëm a vartë. Ky regullë ashtë si rezultat i tri regullave të para. Dhe më thëmë atë tri regullave në fillim të regojnë se shirkun që e bëjmë në kohën ton, ata që bëjmë shirk, nuk ka dalim prej shirkut të më shrikve të parë. Në të në jopë, se këta lutin, në të në regu i parë që thotë, se këta e njohin, Allah më të rëzot, edhe kryuës, edhe më shrikët, gjithashtu, e kanë pranun. Tjetëri, se këta ju lutën e liave, pra njëzë dhe thmir, si të mirë, si që prekendojmë, edhe te jameve, ose me dacheve. Juvukan. Kurse, të më kam thënë se do të pritet një narativë e këtyn, se mos rikthnat kur në lut gurbë e djellit e homës e dronë vekson në radhë për çast ka dallim. Kurse realiteti jashtë është edhe ata natko i kanë lutë e gurbë lut 10000 edhe pejgamëve, në edhe me like-eve. Çç e çarun? Në tëm edhe në këtu nuk ka dallim. Edhe tjera se edhe mos rikthe kësaj kohës Ado ata fajkora, e i kanë lut atat që i kanë lut ta gjuhojë të tejzira, jo e, si çmim i i pavarur i vet i mëvetesim, po i kanë lut si ndërmjetësim, ose a frikën për te Allahu subhanahu wa taala, më thon se të skalum në aty ku përmenë te ky rregull. E pranto zona nuko dalim. Mirpo kthan kon ton, çpoim shirq, iu kalojnë më shrikë dhe të fejkoha dhe më një kjetër qëstje. E ajo, anshtë që kjo shkaj përmenëm se ata dhe mu tëmë kanë bësh sirk kër janë konë qëtëfi edhe nga hëti ose në gjendje normale kërë, kërë kanë pasë vështërfi ju nganë lutë vetëm Allahot. E mjerisht këton kohën tonë bëjnë sirk edhe kër janë e, në gjendje të, në gjendje normalë, në gjendje trehatisë edhe, edhe kërë kanë dhështërfi. Ma bjerë, si që keni një shumë, të fenë ato dhështërfit, ma të ndvoja, ata halama shumë e, e bojnë sinceritetin kushtimisht, nuk është sinceritetin. Po halama sincer, ata i lutën tjetër kujtë përveç a vajtë, jo, a vajtë. Kuftohet, mi lutë tjetër kujtë, nuk është sinceritetin, nuk është i khlasht, mi lutë, zëtëm a vajtë të talë, po po du me thon E, kur kanë vëspërfthi edhe më shumë e stojn bindjen edhe për uljen ndaj të adhuruarve të tjerë rrec Allahu subhanahu wa taala sikur kur as kanë gjendje dhuvte ose ose e, kur kanë muslimanë di thashtu vëspërfthi kurse pra ky është rregulli kuptohet sikur ke të tjerat që kemi mëmë se se profeti ibn Abdullohadi ka dhjell i ka dhjell prej argumenteve të përgjithshme edhe të veçanta që janë të shumta në Kur'an dhe sinaq që tregon këtë realitet. Edhe fra obau ka tregu në Kur'an në disa ajete se ata njerëz të jahiljetit, domethënë kohë të para ardhisht nga meslulave në Islam, kanë boshur kur kanë kur kanë qenë të çpëti, anëse si kanë janë ndrejtu Allahut me të ushejbë, më tënë duke e njësu Allahun. Siçka fanë Allahut në Kur'an, ua madhikun min njëme tim se min Allah. Më tënë, zdoë të mirë që e keni, ashtë zetëm trejë Allahut. Thumë, idha messe komu të burru, se i lejhi të gjë arunë. Kurse, kur t'ju ndodhe vështirtia, nëse kur t'ju dhijeni e keqë, ju këfëheni të kajtë, zetëm të kajtë. Në më thëmë të të Allahu e ka përmenë, se gjdo të mirë ju e kendi vetëm prej Allahut. Pra përse, kur kemi të mirëa, i lu dhemi dikuj tjetër. A kur t'ju vijeni e keshë, atër e vetëm Allahu t'i drejtoheni. Pra fejlehit e rrundë, në më thëmë vetëm të ka Allahu këtheheni, thumë i dhe keshë fëtë burrë rë anëkum, kurse, kur Allahu t'ja ulargoja të vështirësi ju, I dhe aferi kum minkum bi rabbi him ju srikun, afer e sështë të si një grupë përë jush, i bojnë sirkë zotit tu. Bi rabbi him, më tënë ju srikun, pra i bojnë sirkë, ose e shëqirojnë dikant tjetër me zotin e tyre. Lijek furubi me aferinahum, edhe kështu e mahojnë atë mirësja u këna tënë. Gjithashtu duke sëru Allahu gjendje në tyre në nded, ka përmenë, per anija të tërë të von drime hatta اذا اذا konntum fi fulki w jaraina bi rih taibida do tani kur ata keepin anije edhe ajo lundron me frym ose me këmshme u vëdhuhu meha edhe gzohen me ta do tani jam knaqur si çesu ju s'kan lundrimi dhe et ha rihun asfun wajaehum almawzu min kulli makan athara yubin fremas to hisna dumtanera sturia edhe ju vin valet nga secila han u dhamnu anahum uhita behum edhe mendojn se nuk ka shpëtim per ta athere thon da'u allah mukhlisin li huddi athere lutin allahumma sinjeritet ose me njesim dumtan duke ju perkusur vetem allahut La in anjaykana min hadhihi lanakunanna min as-sakirin. Arabu an nafshtaam tra iksa gjendje ne do t'jemi falendëruar. Selma anjahum idha hum yabghuna fil ard bi ghayr al-haq. Yakura Allah istitam. A tara atana per tok dojn zona se nuk jan hak. Për shembull, rat vazojn me va shifk. Kur tani ajetin tjetër ka than Allahu wa idha ghasha hum mawjun ka-tulal, da'u Allah mukhlifina lahudin. Kër ata imbulojnë imbulojn valet, si kur rejtë, dhe mu tëmë ju vinë përmi val të detit, e lusin Allahum me sinceritet. Fëlemma në gjahum ila lbergi, fëminhum më këtësidun, wa ma jedhë hadubi ajat na illa kullu këtërin këfur. Ndë tëte, kër ishpëton në tokë, ok, aferë ka prej tyre që si janë të drejtë, me tëmëse të maturë pra në disa odhjetinë nuk bojnë shirk, mirë që do tëtë se të shumita vazhdojnë në bojnë shirk, kur i shpëton të vedit, kurse tëtë argumentet e tona i kondrështon vetëm ajë që është me ndjema dhe mohues i madrë. Do tëtë të, pra, kur jam në si gjendje, ata e lutin Allahun me sinceritet, mirë po kur i shpëton, shumita dojnë me ndjema dhe mohues, kurse ka për tyre që janë të drejtë dhe mesatarë që do tate, kaprit, të të të kapri që dhe që janë të uhid, të se edhe për ardhjës nga meri sallallahu në sallem, ka pas njështë që janë konë në të uhid, ose në fejnë e Ibrahim Vitalik sallatu vësallem. Dhe më tanë, mushtrik e asaj kohë, kanë posh shirkë, kur kanë posh gjendje qëtësie, por kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë ju kanë ndirektu vetëm abahut mes sinceritet, edhe duke nësu Allahun. Të radhjallu, Allahën, uflusin e lehudin. E nga në lutur Allahun mes sinceritet. Kurse, më shrikë të kësaj kohë, kur t'ju vijen ju i shtirfi, athërë shkojnë të dorët, edhe të teqët, edhe të sirvet, edhe i lutër, asë si që ka përmeni më të shekhtu, të ajderus, edhe të huseni, të bedewi, të mërkani, cilërkani, ose të tjere të fjerë, dëmësan, që shkojnë në për FBA, ose që i si qujnë ata FBA. Ose shkojnë, dëmësan, të të dekurit të cilët, të cilëve ata i lukëtën. Ose gjithashtu, kur kam dhe një vështirësi, ose munges, shkojnë të drunjt, e dhe kumë, të cilësojnë, ose të gurt të caktum, ose gurt të shente, ose vendet të shente. Dhe kjo nuk ka dëshim se është shirk edhe mëj madhë qësa shirkë u i të parrë. Sëpse ata, dhëmë të në këta, bojnë shirkë në të dy agendjet, edhe në qëtësi edhe në vështirësim. Kurse më shriptë parë, ata kanë bërë shirkë kërë kanë qenë qëtësi edhe kanë bërë i khilas, ose ju kanë drejtua vahut me njështim, kërë kanë bërë vështirësim. Mirë po, Kus e kupton ketë? Kus e kupton ketë realitet të fëj gjendje? Ka sum njerëtë s'ka ketë realitet që është i bëndësum edhe i duksim. Nuk është të që i vsejhur. Dhe më të nuk ka... Këtë së nuk ka për mu diskutu dhe më të nështë që gjendja e e bashkohët vetëm, ose bashkohët vetë Mohamed ibn Abdudharadit, për qatë e ka përmejnë, për dhe derin kohën të, qështu janë e ta që bojnë shirkullë kanë, vështirësit ma të ndojë, e drejtojnë dikuj tjetër e jo Allahot. Kërse gjendjele më shrikëve të parë, Allahot e ka të regu, e ka të regu se nuk ka qenë kështu. E ata, Allahot i ka qëtë më shrikë edhe ka qëtë nga nërë, përmi thirë në të ukhidë, edhe ka urdru, e ka uldru për nga nërën Ka dhe një dalim tjetër që ka përmenë Shek Mohamdur Nabudohati në bibliënë ati Keshë Shubahat në tanë lërgimi të shimeve në të këtë Ka përmenë edhe një dalim tjetër me më shrikëve të kosë të të nga nëjëri të salovarën sëllëm e dhe më shrikëve të kosë tonë që si ka thonë që ata ju kan ljutë njërtë të mirë edhe pëngëndërë dhe edhe e, me like dhe kurse më shrikë të kohës tonë, jëllutën disa njërtëve, që thonë që janë e zbjallë, e atëm dhe alitetë janë pi kriesave më të këshia, të më tanë në kuferë, në qirkë, edhe në më kalte, në turpe, të më tanë qëka është marrë më i përmenë, që, që ka në tanë për disa kreatimu e që ka jullutën, njëmi të djetarës, kër e ka përmenë jetën e ti, ka tonë, jam për të rëndshmet që është marrën i përmeni së për shka ka të bonë, të më të najë. E ati i lutën sikur e dhja dhe pritim për ati me a lergu të këshia, të se me a prunë të mira. Si të qoftë, dhëtë me kuptu se baza e kësa i feje, e vernoja dhe të nedi i kësa i feje, në bitë të cilën dërtoja të tjo është të uhidi edhe pastrimi i badetit prej të gjatë që e një bosë ata për mu të ranu të ka të vazhën. Ata fizika përmendim fillim se në ndërkohë ka bën kët liber, do të më diktë hepateti kur të përzihet me shirk ai 300. Sigur andheti kur përzihet me papastërti, do të thonë sigur më sa 10 nëse bën ndonjë papastërti, ai është i pableshëm, ose sigur na mallim nëse e bën me papastërti. Do të thotë nuk pranohet, kurse papastërtia e shirkut është më e mallgët se çdo papastërti tjetër që është edukshme. E këtu Shek Thalia dhe Shek e ka përmen disa trej djetarëve, të të kanë përmen një rast ku ështaku, dëmë të njëni për djetarëve, dhe ka përmen ku ështaku me një trej banorve të taifit. Dëmë të në kur ka ardhë daveti Shek Thamjë dhe më dërbërëhavit dhe shteti saudin. Dëmë të në që ka ljuftu sirkun dhe dhe ka përhatë të uhygin në teritorin e vërë. Taif, në tonë, hala akona e o periodë ku nuk kërëndu një davetit amam, hala njërës dhe të janë konë një një rëndës mëndë dhe. Njërën i pizjetarërë ka tërmendë qëtë të që të ku me dikantë të taifit, edhe i ka thonë, pëse këta panor të taifit, kur ju vjen një vështilësi, i lutën i dhe në abdashit, edhe nuk e njohin Allahin. Ail i ka thonë, E njohja e ibn abd al-basit dhe mjashton. Që tanë e njohin ibn abd al-basit mjashton, të s'ka nevoj me njoh sallaj, të s'ka nevoj. Dhe kjo do të thotë është shumë prezente në kohën tonë. Edhe nëse të hulumton në situata të ndryshme, atëherë e vërim çka veglë çërafte me çilat çuditës, edhe habitës. Edhe atëherë e kupton mirësinë e madhe që më ka dhënë Allah subhanu teala kur na ka mësuar të uqijgjim. E dhe në kam su në të në të në të në adhorimin dhe të në Allahu që kanë të edhe. Po gjitha së su edhe nëse i hudëntoni në gjendje të njerëtve në përbog e së se të farë njështijë të mahe i uka zhënë Allahu banorëve të Saudisët, që e ka prëgëni këtu shih sari e dëshirë, se mafja i aty i e tonë. Ka fanë, pikësa ju kuptojnë në një njështijë të mahe Dhe Alona ka shkëtu të ikyme papaspektive të qirkut dhe të kufrit të madh, e dhe qirkut të madh në Alona të më të tada. Ato të kush shkon në vërvene tjera, e shë, dhe më than, shë betime edhe dhe të këndryshme të qirkut në të tërë, që që janë, dhe më than, shumita Egyptit, e Sudanit, e shumita Afrikët gjithashtu, po njashtu edhe në përgjëdhene të Pakistanit, të Hindijis, e... T Irakit, t edhe Pothone, tona, që, e, të Irakit, të Siris, edhe të Turkis, nuk e ka përmenu me, po thonë, në përgjithashtu, dhe dvejnëve tonë, në të në që punë qëbitshme të shirkët. Kurse Abahu Shbham Htada, ka hakun matë matë në dajmesh, ose obligimi jonë, maj matë në daj, Allahu Shbham Htada ashtë që ta njësojmë në Ibadev, edhe vërtëm ati të ja drejtojmë së të të të në vej për tonë. Se Abahu ka thonë në Quranë, kamën kanë yrjë ligjë rbe fëni amel amlan salihan wala yuslik bi ibadati rbe ahada tut dukosh shpreson takimin me zotin e vet do të thon kush shpreson çë takimin me allahun ne pas do bishën edhe përfundimin me pas të mirë edhe jetën e përshtatshme me pas në xhenet edhe mund mbrojt prej xhenemit pra kush shpreson me takimin me zotin e vet le të bëjë vepra të mira edhe të mos i shoqëroje ما إبادتنا تي الله أفكم ترى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بمثال ما ستبقى يشرك ما ستبقى يشرك ما ستبقى يشرك ما ستبقى يشرك ما إبادتنا تي هذا في عمير صلى الله عليه وسلم كثان سعى الله صد أنا أزمة الشركاء عن الشرط بمثال هنا يوم ما إي pa nevojshmi për shirkë, ose mej pa nevojshmi për ortakë. Ose të, të abahu nuk ka nevoj me pas ortakë, ose ndihmës, ose shëqirues. Pra ndaj të tëtë, men amila amelën, është rakefili, maija, gajri, ku se ban një vepër, në të cilën ma shëqiron mu dikant tjetër, të, të, veper, të rektu hu e shirkë hu, unë e la atë dhe shirkën e ti. Pra e la atë njërë dhe vepërën e ti dhe shirkën që e banë dhe jo tregon se vepra nuk pranohet nëse preziliohet në cirku. Këto transmetojnë ima muslimi. Edhe ky hadith bën fjalë për cirkun e vogël, do të thonë për asaj që i thon si e facade, ose për me bën veprën për si e facade, do të thonë për me nëse e bën një vepër për me të padikush, një vepër që e bën për Allahun, e kiçhet me lidhuti me lidhuti kushtet ose në e padikush tjetër atë veprë përveç Abau të fanatale, atëhere ke banë shirkë të vagën në kitë vepër. Edhe Abau u ka fanë se nuk ka nevoj për asë vepër, që do të të nuk e pranam, se Abau nuk ka nevoj për asë një vepër tonë. Asë për sinceritetin tonë, asë për kurë gjamirë, po atë vepër në të cilën shëqirohet ose i bahët shirkë Abau të fanatale, qoftë edhe në kitë mënyrë, aja nuk pranohat e si do të pranohet nëse vetra pikë fillim i tretë është diku tjetër për veçan Allahut. Do thonë për ta jo që të pranohet se so, ka dënim këran, sepse as nuk ka më mas, i madh ç'i bëhet Allahut kënaqë. Revenier ditë të pilot i kanë lut të tjetër për veçan Allahut, pra sigurisht çfarë tham nuk do të kem kurrë fat do. Pretina nuk ka më dobi në dunja, edhe nuk kem nuk do të kem dobi nga qiratë, subse Allah shqq.a laka, idh te barra alledhine të tëbiju min alledhine të tëbjëhu. Në përmë janësumë, adet dhët dhët largohen, e do të denonsohen ata që janë pasuarë, dhët denonsohen lë ata që i kënë pasu. Në përmë. Të pasuarit dhët dhëtë denonsohen të rejtë pasuarë za. Wara au l'adad, edho dhët a shohen dënimin, o të qapta adhëbihim u l'asbë, edhe nuk do të nuk dhe të këmë nëmësi ata minimu këpinë tjere dhe ose këta minimu atimëve, po dhe të denoncohen ata që janë avurur në dë njënë nga avurur e si të tyre. Kurse Abahu gjithashtu ka të regu edhe gjendje në mushrikve ose këtëira dhe në gjëhenem, kur dhe të shohen dhe dhe të shiojnë dënimin e, e gjëhenemit, Abahu në rrujtë për ti, Allah ton, in mubim, ne, të të të të të tonë, që a ta të të tonë, që ta në kundëm e fë të ndë dhe dhe më bimë, që dhe në pashë Allahun, që të të të të të në dhe dhe dhe më të qatë. Hitë në se wikën, që në rabilë alamin, kur në juve, në këni barazu me Zotën e Potrara. Dhe më khanë, që ata në të kënë barazu, nuk i kanë barazu, se kan që kanë tonë, që edhe ta e në Zotra që kryojnë, po i kanë bar që tiren e kanë bëgim krijesat ti. e tij. Ëh, do të them, thon, kam thënë diërat se ata nuk i kanë barazuar me zotin e botrave duke pretenduar se ata krijojnë ose furnizojnë, ose japin jetë ose vdekje. Por i kanë barazuar me zotin e botrave në, në adhurim, duke iu drejtuar atyre në disa ibadete, kështu që e, këta ta të adhuruar të kot i kanë dorë të barabartë me Allahu subhanahu wa taala ne në maritëne adhurimit. Sepse ata e kanë adhuruar Allahun, atë i kanë adhuruar, e kanë adhuruar adhuru di kam tjetër përveç Allahut. E këso e kanë bërë parabardh creation me creation. Kjo është padrejtia më e thllë, edhe më e neveritshme. Përpam padrejtia më e neveritshme që e bën njerit Edhe asht armishia më poster që bëhen prej Allahut subhanallahu teala, sepse ë halki i Allahut është të madrohet ai, të lashohet, vetë njësohet me me ibadetin. Edhe gjithashtu të njehet atij çdo personsmëri, edhe çdo tip i bukurisë madhres së personsmërisë. ë Do tështë me këta shpresojmë në Allahun se kemi kuptu diçka trej shirkut, sepse kjo është mënyra më mirë për me kuptu realitetin e shirkut, edhe me këta, kër njeri e kupton të keqen, atëherë duhet me ditë mundrojt trej sajtë. Wallahu a'le, mu' sallu, bahu a'le, mu' sallu, ma' alazdihi wa rasulihi nëbina Muhammad.